c y traio en catalá i comença un nou programa de canya i tralla. Com ja sabeu aquest programa el podeu escoltar al blog de Ràdio 77 o al nostre blog de canya i tralla i ara també a la FM amb ona Mediterrània en 98.0, cada divendres a les 11. A les ondes del vespre, que no ho he dit. Bé, jo crec que se sobreentén, no? Vull sí, dir, un poc de caire que el programa ja pega en aquestes hores. Més ho tenim a la de Facebook, és més per remarcar. Exacte, per recordar, rememorar... Ses hores. Sí, exacte, alguna cosa així. No. Bé, idò, comencem aquest programa amb una gran notícia. i Una molt bona notícia, com tu has dit. Una notícia, és que Malestar Social ha tret un nou tema, d'un nou treball pròxim, que se dirà hereus del fracàs. També és la cançó d'un mateix tema. és un molt bon tema d'aquest grup de Hardcore Melòdic, de Cerdanyola del Vallès, que per qui no conegui Malestar Social, cosa rara, però per qui no conegui Malestar Social són un grup de Hardcore Melòdic, de Cerdanyola del Vallès. I he de dir que d'aquest treball m'ha sorprès un cremull sa portada, té una portada brutal és una imatge d'un rellotge que com que s'està desmuntant i clar, el tema Ereus del Fracàs pega moltíssim pega moltíssim i ara m'escoltar que gran tema de malestar social Un oh. tema de malestar social brutalíssim, increïble. Espectacularíssim. Té una potència, una ràbia, una rapidesa increïble. Molt, molt, molt bo. M'ho encanta. A més, quina... Les les nostres generacions, m'ho sentim totalment, com ho diríem... Identificats, identificats no? Identificats. Amb aquesta realitat que descriuen. Sí, m'ho veiem en aquesta lletra. És dir, és que és... Hereus del fracàs, no... Exacte. No... No ha cap altra millor manera de, de d'escriure-ho. Mm -hmm. sí. I bé, esperam amb moltes ganes d'escoltar aquest, aquest nou treball sense mm -hmm. Sí, exacte. Sí, no perquè és... com a primer tema, com a single, ostres, tu pot endur per tu, vols dir que deixes els petits de ben altes, no? Esperàvem... Ah, i, i, I mentre mentre no treball... el tema, anàvem pensant que aquest coros que sona de fondo és molt Rise Against, eh? The... Molt, molt... Sí, ben sem... fet, eh, però totalment ben fet. Sí, jo sempre he pensat que en certa manera, veus les tas són una espècie de rise against catalans. Sí. perquè, ostres, vull dir, escoltes això i vull dir, perquè canten en català, que tot creus, per si no podria ser un grup de talla mundial, tot. Recordes sí. bons moments, no, exacte. Eh, exacte. de Rise Against? Dat, Són increïbles, molt molt bons. Bé, si t'apareix, nan seguint tan més hardcore punk. Uh -huh. Ara namn, amb sonar Kings Migranya Uh, un tema de la seva maqueta uh, maqueta del 2013 i el tema que escoltarem és Migranya Punt a matar. A matar, però. I no, sí. Va, va. Sí, sí. Sí. no pot ser més directe, no? Exacte. Amb un so cru i... Pur de demo, eh? I... Sí. Se que... No cercaven res més, jo crec, eh? No, no, vull dir, és punt pont, no, no fa falta... No demana més. No, no, exacte. Molt bo. Res, ara baixem un poc el tempo i baixem-me un grup que se diu The Cruxuts, un grup de rock and roll que tenen un àlbum que' diunoritzaar el rock and roll i una bona cançó que se diu "Vem festa de, de gruixuts.♫ Sé sí, que és una dutxa tot pa revés 10 hores de curro per quatre papers Mentre escoltes a la ràdio en lloc ja per re Però no, no, no, no, no No vull tornar a currar més La jornada laboral ja s'ha acabat Va i et hores exes, quin mal de cap La vida fot molt cara i no saps què fer No et pots comprar un pis i te'n vas de lloguer Però no no, no, no, no, no, no vull tornar a currar més. S'apostarem pel Barça o per la si Mirem darrere ja ja són molts tristaments. Invertirem en Barça o en si Crec que xerri no la fotem merder. La vida ens fa curta, fotem més darrere. Muntarem un festival al Mariscal que s'entén. a anar la Proger i a l'Avispal, no. No, no, no, no, no. No vull tornar a córrer, bé. peststa vole mu buem festa! pesta buem volem buem muem pesta Volem buem buem buler pesta volem mu buem muem pesta vole bue volem gran tema de, de creixuts un tema animat i festiu festa, festa sí, volen festa, tal qual, ells ho diuen bé, canviant de terços de maneres trepitosa i espectacular de manera dràstica eh? dràstica pura uh -huh. uh, anem amb el grup Death Metal Angoixa uh, escoltarem un tema del seu disc Camins sense destí no podem anar lloc amb aquest CEE, eh? <laughs> No, que va. Aquest CEE eh, no és per carretera, no? Per fi. De fet, ara aquí caic, Camins sense destí me recorda en certa manera a uh, Left Path Hand, el, disco de, el primer disc d'Entombet, de el grup de Death Metal Swag. <laughs> Posa't algú a veure qui sap. Segurament, no? Anem a escoltar tema Un Món Podrit. Grutals aquests en goixa, potser un death metal, que jo quasi, quasi diria brutal death. A ah, tothom bé, veure. Sí, molt, molt, molt bons. Contrast eh, important. Eh? Sí, exacte, exacte. <laughs> I com que no, no volem diguem, trair el eh, nostre, no sé com dir, el nostre hàbit, per així dir, tornem a veure un altre... Con... Tornem però fer un altre contrast molt important i tornem a un grup de rock roll que se diuen Els Bourbon. Sí, sí. Un rock and roll també molt molt bo. Eh, són un grup d'entre Barcelona i Barcelona, estan allà-allà i tenen un àlbum que se diu Donem rock and roll, eh, de on d'uinta la cançó Mai tens prou d'Els Els Bourbon. Inskas-x tema de Els Borbon, un grup de rock and roll que m'ho pogu veure, clàssicament rock and roll. Ben, per també de creixuts, sí, ara fa temps que no en enduem, posen cap en un programa de grups, no? per compensar un poc. Eh, que ja tocava. <laughs> Bé, seguim ara no fem un canvi tan contrastat, però sí que és un petit canvi, Anem amb una banda de punk com són Bolson. Grup de Barcelona i el que escoltarem eh, és del seu tema Encara pots cridar, amb el tema Forat, de Bolsón. tema de bolsón, però clàssic utxo i ben bo, eh? Crec que eren en perquè fa molt de temps, realment, era la seva primera temporada, eh, com us ho dic, eren, que el primer pit que els el varen dur, me'ls van dir que el seu bateria era de pollança. Em sembla que era en bolsón, no estic segur, però, però mm. a sembla que sí. Jo no me'n uh, sé, sé que hi havia un grup de per Catalunya que volen dir eh, doncs pues, sí tio, el nostre batallí és de perpallensa. I nosaltres ostres tu, que curiós, no? I jo no Jo sí, no, no sé si no em vol som, però record que un grup vol dir això i crec que n'hi ells, però no estic segur. És es possible, és possible, sí. Hem de mirar en Facebook o en si... Historial. Exacte, o jo que sé, correu, no sé com volen dir, no? Però sí, sí, sí, m'ha sorprendre, dic ostres tu, que gran. És possible, és possible. Uh -huh. Bé, sí, també passant ara a la secció. Escoltes Radio 77 I'm Umberta de Trallery and you're listening to Cany i, i All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? Ah! Idò ja m'ha arribat en aquesta secció Avui toca a l'accions personals Sí, un pic més Diuen cançons, això, pues, com els fa ganes Com els agrada, que el que sigui I jo en aquest cas he dit una cançó Que, bueno, no, dir, no és un grup Que especialment m'aposioni Però és un grup que m'agrada bastant, la veritat I, i m'ha fet ganes d'un-lo Que són els grans escorbuto Els grans Mípics. icones D'espunc de I de punk guarro, brut I antisocial no? <ríe> anti-todo com, com diguen el seu cançó. àlbum sí, sí un molt bon grup dels quals del seu àlbum segon que se diu Esquizofrènia, que el tragueren el 85, he duït una bona cançó que la vaig escoltar de fet l'altre dia en el podcast d'un programa de Contrabanda FM que se diu A este lado de la tumba i vaig anar per allà i dic quina bona cançó feia, que no ho l'escoltava, venga la vaig a dos pròxim dia i és una cançó molt bona de, com ja he dit, esquizofrènia, que se diu Rogat a Dios por los muertos, de Escorbuto. Corbutó, tot un mite d'espung. Molt clàssic aquest tema, sí, sí, sí. I molt oscur, eh, per ser d'aquell temps, mm. una lletra... Mm. Sí, ara comentàvem que aquesta lletra es come una espècie de bomba social en els sí. 85, no? És que en aquell moment, vull dir, les dues frases aquestes de... A besar i passar su boca sangrienta acariciar cariciar su cuerpo muerto quan l'odesa de la tomart. Dios, sí, és, no. és, és, és, és, és normal que s'horrorisades, puc, ja ho entenc. No sé sí, si sí, després sí, sí, de, de, sí. de lo que va llegir del llibre, del de... de llibre lo que passava aquí a Mallorca, eh, que te dius, que fos possible. I del amb de, de la lletra... calma, no? Sí, sí. I damunt amb aquesta lletra ja te dic. Sí, sí, sí però brutals, aquest escorbuto, i m'encanta es baix, tio, es baix d'Escorbuto sempre m'ha encantat, i aquesta cançó sonata sí, molt que té un baix potent que marca molt de ritme senzill, però molt bo, molt bo insistes que aquest tema és molt millor en directe, del seu àlbum uh, Impuesto Revolucionario bah, quina passada sí, és molt gran, a més, a més sempre d'aquest àlbum el que me'n recordaré més és de quan toquen cerebros destruïds que s'equivoquen i se senta allà que fa com si rompes una corda, pareix però crec que no romps la corda i se senta, es cantant i diu ¡Mierda! Sí, mi punky, no? ¡Mierda! Sí, perquè fa un ¡Pum! Pot ser, que sé, pinces la corda o algo així però parell que romps la corda ¡Mierda! i tot seguit comença Cerebros Destruïdos sí. molt bona, molt bona d'aquesta cançó, Cerebros Destruïdos, Narco té una versió increïble, molt, molt bona, sa versió en el seu àlbum Versiones para no dormir <laughs> m'encanta aquest àlbum, fa una versió de molt de grups i aquesta és molt bona ja fa molt bé. Seguidaria em bastac purament narco. O I sigui, tu escoltes la cançó i dius, "Vàl, vale, això és narco." Sí, de... Si que no, si no. Sí, sí, la cançó però, però, és que dic, no sós si... descorbuto per però hi ha gent que ho fa, tio, és dir, sigui, molts ja. grups, versionen una cançó i no fan igual que l'original. I, i, I quina gràcia té, però més fa, naltros, i... això no tros no us cercam a la secció que van fer dia. Mm. Precisament això no ho cercam, que no, sí no, igual, no us cercam, que sigui pos pues, diferent, s'extrem. Sí, sí, sí, exacte. I jo dic narco quan versió una cançó la fa seva, es que la fa seva completament i té que versió. Versions de tot, de Sodom, d'Escorbuto, d'o de que sigui, en aquell àlbum, ja, coses molt guais. Molt, sí, sí, sí. He d'escoltar, jo no, no el conec i m'agradaria escoltar-lo. Sí, sí, hi ha coses interessants, vaig. A més, aquest títol, Versions per no dormir, eh, està eh. superben triat. Uh -huh. molt, molt grans, també en Arco. Uh -huh. sí, sí, sí. Res més a comentar? No especialment. És que jo crec que... N hi ha moltes coses de com... per comentar-se. Aquesta és la brà... qüestió, no? Hi ha massa coses, per tant, la qüestió no és només coses de comentar-se, no especialment I, <ríe> aquesta expressió. Idò, si no hem de comentar res més, passar me a la meva lecció personal. Uh -huh. uh, avui duc uh, Barry Charrac. Mira, per un no, no han diferit tants estils. Exacte, exacte. Un poc bastant, sí. però, però no tant. Hombre, sí, com... des, sí. de s'àlbum sí, sí, sí, bastant, ja ho veuràs, ja ho ja veuràs. Ja que, bé, els aduc perquè dia 22 de maig toquen a Mallorca, a Berritxarrac, sense uh -huh. sort aquest, aquesta gira que estan fent del de, seu darrer treball pega per Mallorca, ja és... Com, a, com una còstum, no? darrers anys que Berry toquin per Mallorca, sorprenentment. Sí, perquè aquí hi ha poca gent, però crec que la gent que... és, és un bon públic, no? És que és això, Berry quan t'enganxa, t'enganxa. T'enganxa. T'enganxa pràcticament per sempre. Sí. Bé, per, per qui no coneguin Berry, Berry són un grup de, de Navarra, amb una trajectòria ja bastant àmplia, Uh, ara mateix de fet han fet el 20 aniversari i ho han celebrat un disc on hi ha tres CDs que s'hi diu Dembora de Polígraf Abacarra perdó per, per el meu basc sí. no és molt bo <laughs> però bé, uh, són tres discs totalment diferents ho estic comentant però més per a la gent que no ho sap són tres discs totalment diferents, gravats en tres productors diferents. Uh, és un disc més, un és més metàl·lic que fins i tot. Metàl·lic, Stoner, se nota bastant des la uh, mà del baixista perquè el baixista, com molt sabreu, toca també Cobra i Cobra és un grup de Stoner, Swadern total. Sí, exacte. I jo crec que, de, de, de fet des de que ha entrat uh, Barry té un toc Stoner l'anterior uh, àlbum també mm -hmm. ja el té en uh, qualque cançó oh, i recorda segur i en aquest encara més és a dir, és com un Stoner mm, passat per Doom i amb molta experimentació eh? Mola, mola <laughs> Tu ho has d'escoltar? No, no? Qualque cosa solta però realment no molt, no molt. ho he d'escoltar més a fons Més... La primera vegada que vaig escoltar-me va ser... va ser estrany. És és fascinant, però l'hora molt estrany, molt mm. estrany. És dins d'aquesta essència berri, però és molt estrany. És a dir, són tres CDs. Mm, dins lo normal, el tercer CD és normal. Mm. Però els dos, els altres, són molt, molt estrany. El segon és pop total. <laughs> fantàstic. fantàstic, sí, sí. Però bé, està bé, no?, d'aquesta manera fer fem pop, però també fem sí, sí, lo de sempre, sí. no?, això també està bé. Un poc com OPEF, Perquè... no?, que vull dir, són un grup que han canviat extremadament, és a dir, han canviat de l'estil d'una manera dràstica, OPEF, però sempre tenen el toc OPEF, sempre tenen el seu el seu toc, sents una cançó seva sí. i se'n reconeix, el grup. Sí, sí, sí. I perquè senyora no s'enfadi no? <ríe> i bé, darrer àlbum és totalment punk gravat amb, amb Bill Stevenson sí, eh, eh, aquest productor també ha tocat en bandes com ara Descendants en banda molt, molt reconeguda i molt... que de fet la varen posar en el dia de, de Hardcore Melòlic en la secció de Hardcore Melodic. i sí, bé, bueno, si t'apareix anem a escoltar, jo no duc un tema d'aquest darrer àlbum, tant de xerrar d'ell duc un tema del seu primer perquè per sí perquè és, és el primer àlbum de Berry que vaig conèixer i és que més m'agrada tot i que ells um, és el primer eh, i sempre el fustigen més no? i és que segons he dit he, he vist i he sentit el primer el troben és més dolent i pràcticament no el toquen, tot i que Uh, nosaltres han compartit uh, Qualque vídeo per, per Facebook On sí que toca Han recuperat Una cançó d'aquest uh, Primer CD Que és un, una cançó que a mi me flipa I que és, ara és el tema Que escoltarem Que és Torturar, no n'hi De Berritxarrac ah! Va la cultura, a dit de nada, tortura Però que gran, que gran. Que és. Jo aquest primer álbum no l'hi vaig sentir realment. Pues... És es que no hi ha punt de comparació amb el que estàvem fent ara. <laughs> clar, clar, no té res a veure. No, és no. no, es que de fet és vot que entre el primer i el segon ja és uh, abismal, mm. però abismal. Sí, és que bé, jo ara tot vull dir, aquesta cançó a mi, bueno, se no però l'instrumental i sobretot de la tornada és super power metal. Eh? Si sí, fots sí. allà no volguda i apareix per l'Angardian, quasi-quasi. Sí. Aquesta sí, sí, sí, la guitarra same. més melodic... Ta, na, na, na, na, ta, ra, ra, ra. Això és super power. Sí, sí, ah. recorda molt eh, influències Sotagar, que més mm. devia ser aquell moment en 90, que, que, clar, devien tenir aquestes influències més metàl·liques mm. i, clar, després de què varia allò que no ho hagis. Sí, sí, sí però jo t'ho dic, mola molt, mola molt sí, sí, quan jo vaig veure que havien recuperat aquest tema en els directes vaig dir uau que que sí, sí, jo sí, sí. que en el seu temps eh, vaig ser un enamorat d'aquest d'aquest disco i no entenia com, com era possible que no toquessin aquests temes en directe que és lo brutals que són no? si sí, sí. sí que pos agradat, vos recomano que escolteu tot l'altre perquè són d'aquest pal de... molts sí, apuntar, sí. molts apuntar <ríe> és sí, sí, clàssic molta gent que coneix Berry, però no coneix aquest àlbum perquè el tenen i encara dic més tenen una maqueta on no sé si Tortura Nonay també està més crua encara mm -hmm. i temes també eh, no sé si són no, no record quant, quantes cançons són però tots són d'espada aquest també <ríe> i és una maqueta brutalíssima, saps? Gran, gran. Sí, sí, amb un so molt cru i, i me'n salva més més power, com tu dius, no? Més sí, exacte. Metal així, molt me, sinfònic, me, més, sí. instrumental sinfònic, no? Més... Sí, com més àpic, sí, molt èpic, més àpic. Mm. Sí, sí, era una pena, no? Que, no?, que no seguissin amb aquesta línia, segueixen sent, sent bons igual. Mm -hmm. però tant de bo que quan toquen aquí toquen aquesta. Sí, mm. jo, jo espero que sí. Jo, de fet, sí. a cada concert que he anat de Berri l'he demanada. Sí, és vera, <laughs> I és ara pareix que m'han fet cas dir ah, mira aquest que demanada. a de Tortugana, eh? De sempre que anava a Mallorca hi ha un tio que vols demanar a de Tortugana, eh? I, i quan ara, no. I ara, quan va no la tocaran, saps? Uh, exacte, exacte. Que me faran sapua. Tu l'hauràs de tornada a demanar, evidentment. Sí, sí. Eh, no, eh, si l'han de... tocat ara fa poc com a beast, lo poden tocar. Eh? <laughs> si com a bis esperem. Esperem, esperem. <laughs> Sí, sí, grans esberri uh -huh. i de... Per mi poden donar aquesta secció sí, bueno, per acabada. Sí. Bé, ja anem donant per acabar aquesta secció, que han d'acord ara, i també anem acabant el programa amb un grup que s'hi diu en Musnok, un grup que ja s'hi van separar fa bastant de temps, a Mallorca, que duen cert record, la veritat, és a dir, fa bastant de temps que no toquen i... <ríe> m'a sent vell, ara mateix. <ríe> T'ho trobes a faltar, no? Exacte, exacte. I bé, és un grup bé, que ja dic, que s'hi diu Musnok, i del seu àlbum autoconsumible, seu únic àlbum, si no m'equivoc, després tenien altres treballs, altres mm. maquetes, singles però els feu únic àlbum que era l'autor consumible ha enduit sa cançó La Revolta del Benestar Bé, doncs aquí desprim aquest programa sí, Fins aquí qui va arribar i fins a la pròxima Adéu. Adeu! Adeu!